«Спродаємося зразенька, та й назад, а? А чому можна?» – погодилась Катерина. І якось ураз стало тепло і затишно від його усмішки, і від того, що вони вдвох самі лишилися в цьому тісному купе, і хотілося, щоб цей поїзд їхав довго-довго. Бо хто знає? Що там чекає їх попереду? А тут їм ніхто не заважає. Можна говорити із Степаном про що завгодно і скільки завгодно. Їй зовсім не хотілося спати. Катерині жаль було втрачати, бо дай часину, відведено їм на двох, тим більше часину. Коли Степан не заходився кашлем, а тихо собі усміхається і навіть жартує. «Я люблю базарувати», – сказав він. «Веселе це діло. Еге ж, дуже багато ти базарував». Чого ще, як малим був, їздив з матір'ю у Кривий Ріг картоплю продавати. Туди за одну ніч добралися, а назад тиждень ішли. «Пішки?» Здивувалась Катерина. «А то ж, пішки, ми там корову купили, майку. Гарна така була корова, червоної масті, а роги рівненькі, чисті, як два молоденькі місяці. То-то ми гнали її полями додому. А ночували де? Там же у полі і ночували, а де ж? Пригадую, вилізу на Скирту, ночі прохолодні були, а Скирта теплом дихає, наче жива дихає, віриш? А небо яке? Зірки мерехтять, падають, здавалося, ось-ось упаде якась прямо на скирту. Ти мені про це і не розказував, дивувалася Катерина. А вранці чуєш, Катю? Вранці прокидаюся, а мама корову доїть. Дін, день дінь-день вона же і дійничка була з собою. Мама надоїть повну, молоко біле, шумке, і п'ємо його прямо з відерця, а воно ворушиться на губах лоскоче. Тоді мама візьме та й вилля його у траву. «Що ви робите?» – кричу. «Ім аж так можна?» А вона. «Куди ж нам його дівати, сину?» «Корову треба здоїти» бо вим'я присушить. Я дурний дмуся на матір, та ввечері знову те саме. Доїть мама корову і виливає молоко на траву. Майка теж бачу сумно, так дивиться великими очима на те марнотратство. Ось так ми і мандрували цілий тиждень полями. Це тоді мама була десь такого віку, як я тепер якими ж довгими були тоді дні, не те, що тепер. Чи воно всім людям отак? «Усім», – сказала Катерина, – «Кого не спитай, ніхто тобі не скаже, що колись дні були коротшими, ніж тепер, тільки навпаки. То, може, це не здається, так і насправді? А ти як думав, так і є». Все міняється, і навіть час. Розумно ти в мене. Степан приплющив очі, затих. Поїзд застукотів лункіше, нагадуючи про свій біг. Катерина, відхиливши завіску, мовчки дивилася у чорне вікно. Ляж спочинь, озвався Степан. Ще не вгадано, що нас там жде. «Може, й не присядеш за день?» «Аби тільки й клопоту, – сказала Катерина, – «Ти ж і себе пожалій, а то геть змучилась коло мене». «Ну, геть таки й змучилась, – пхикнула Катерина, але щоб догодити Степанові, стала вкладатися. Ти б щось під голову собі підмостила. Подушку мені віддала, сама так. А мені й так добре. Вона лягла на бік, підібгавши по дитячому ноги, гострі коліна біліли в пітьмі і підклала під голову обидві руки, стулені докупи долонями. Я чула, Стьопо, що знамениті артистки завжди отак сплять без подушки, тоді буцімто зморщок на шиї немає. Нехай собі казяться, хто як хоче, у тебе їх і так нема. «Чого це казяться? Їм усім далеко до тебе. Скажеш таке?» «Ти їх бачила митими спитав Степан. «Як це митими «Ну, коли вони не накрашені». «Не бачила. Ото й мовчи. Ніби ти бачив. Я знаю, – сказав Степан. Спи, рано вставати». І знову цей перестук коліс, то, здається, не чути його зовсім, то раптом накочується, наростає, аж вагоном кидає збоку набік. Стукід якогось нервового поспіху чи запізнення, він проймає Катерину такою тривогою, що вона вся зіщулюється і підбирає коліна майже до підборіддя. Їй хочеться ще погомоніти зі Степаном, але хай, може, він засне. Хай спочине. Тепло і затишок, що горнули було Катерину в цьому купе, враз вивітрились, стало холодно, і вона натягла на себе благеньку байкову ковдру та ніяк не могла зігрітися. Хто зна, стільки і лежала отак, сколившись, мов цуценя, годину-дві. Згодом таки задрімала, Однак сон був не тривкий. З отих снів, коли десь у краєчку свідомості кволо рушиться твереза думка, що ти спиш, і все, що явиться тобі на очі несправжнє, не треба на нього зважати, а тим більше боятися. І все-таки Катерину гостро пронизав страх, коли вона знову гледіла його. Спершу вона побачила другу, довгу, пряму другу, яка слалася білим своєм, мабуть, через увесь світ, хоч починалася відразу за їхнім селом, а вже потім на цій дорозі угледіла його. Він йшов десь удаль. Коротенькі шароварчики підсмикувалися за кожним кроком і зблискували його Голі литочки, і він якось перевальцем, але прутко під підстрибом, викидаючи вгору то одне та друге плече, коливаючи з боку набік головою в червоному брелику. На правому плечі в нього легенька ліщинова паличка, а на її кінці погодюється білий вузлик. Хить-хить! «Не йди!» – силкувалася крикнути Катерина, але голосу не було, і не було повітря у грудях, щоб виштовхнути ті слова. «Катю! Катю!» – десь із долини кликав їй Степан, і тут вона здогадалася, що він зовсім поруч, і прокинулась, мов опритомніла. Стьоп? спитала пошепки. «Ти гукав мене?» Еге, тобі щось погане снилося, ти так стогнала. Щось приверзлося, уже й не згадаєш, що сказала Катерина, хоч видіння те ще й досі туманіло в очах. А ти хоч на трохи заснув? Чого трохи? Цей поїзд так заколесав мене, що спав, як на маківках. Я, мабуть, розбудила тебе. Ні, вже пів на шосту. Скоро будемо збиратися. Давай ще полежимо трохи. Розкажи мені щось, попросила Катерина. Що ж тобі розказати? Щось гарне. Таке, як ото про корову майку. А ти не забула, зрадів Степан. Не забула, що її майкою звали. Чого б це я забула? Я все пам'ятаю, що ти мені розказував. Але ж бач, «Знаю не все. Я ось про що думаю, – сказав Степан. – Треба буде якось повести нашу малечу в цирк. Просто взяти отак і поїхати до Києва тільки заради цього. А то вибираємось тоді, як припече. – Звичайно, – погодилась Катерина. – Обов'язково поїдемо. Я сама ніколи там не була». До нас колись приїжджав у село один фокусник, виступав у клубі, то таке диво було. Він ковтав шпагу, а старі баби казали, туману напускає. «А ще я знаєш, куди хотіла б поїхати?» – спитала Катерина. «Куди?» – «До моря». – «Теж треба», – сказав Степан. «Мені ж мостовий колись пропонував безплатну путівку». Це тоді, коли буряк зародив, як кінські голови пригадуєш, тоді ж тобі рамоту дали. А про потівку я наче й не чула, бо я тобі не казав. Це якби вона була на двох, то ще б нічого. А так? І ти відмовився, з жалем спитала Катерина. Я ж кажу, самому неінтересно. Та й холодно вже було осінь. Хай, думаю, ще колись встигнемо. Колись, колись. Отак і весь вік минає. Хто, значить, ще трапиться те колись? Нічого. Поїдемо. Літом усі разом поїдемо, сказав Степан. Наймемо десь кімнатку над морем, та й поживемо з тиждень, хіба нам що. Певно ж поїдемо підтакнула Катерина. Мене тільки бісить, що ми позвикали все відкладати на потім, ніби нам тисячу років відведено. А якби тисячу? Думаю, скрізь устигли б? Гей, Катю! І вони батогом ляснули б. Пролетіли б ще швидше, бо тоді наче і спішити не було б куди. Чого ж його квапатися, як попереду Ще он стільки лід. Ні, не кажи. Тут природа Про все подумала. Я б не проти Стільки пожити, сказала Катерина. І тієї ж митті Засоромилася цього бажання. Мерщий додала. З тобою, звичайно. А навіщо мені Здалася така стара жінка, Сказав Степан За тим бісом у голосі, Що так «Подобався Катерині. Ти мене питала. Хіба молодчу шукав би? А ти ж як думала?» Вона хотіла образитись, підіграти йому, але не встигла. У купе спалахнуло горішнє світло. Десь захрипів невидимий радіоприймач, мов би, прокашляв застояний голос. «Будять уже», сказала Катерина. «Збираємося». «Як же нам до таксі допхатися, а? Там хоч батько поміг. Ну ти справді напакувала клунків, наче базарувати зібралася. У жовтому світлі Степанове лице було ще жовтішим. Ніби виліплене з воску, а дрібнюсінькі зморщички, тільки передчасні ж зморшки бувають такі дрібні, розбігалися від очей і губів. Навіть на щоки. Катерина й не помітила, коли вони з'явилися, ті павутини на Степанових щоках. Мабуть, вони стають видимими якоїсь однієї митті, і їй хотілося погладити його обличчя, наче могла ще, поки не пізно, їх розрівняти чи стерти. мовби то справді були павутиння. І те, що зараз Степан бадьорився і жартував, чомусь не втішало Катерину. Навпаки, від того їй робилося ще тривожніше. «Допхаємося, весело», – сказала вона. «Ти постоїш коло поїзда, а я переношу все по черзі. Може, ото й з возиком трапиться, вони, як треба, завжди вештаються під ногами». «Обійдемось. П'ять метрів провезе, і карбованця править. Грошей не шкода, але не люблю таких хитрих. Багато тут їх на дурничку ласих. На всіх не настачиш», – розходилась Катерина, спритно збираючи постелі, аж вітерець закружляв по купе. «Я швидко. Спершу треба до виходу все перенести». Постукавши, різко відсунула двері провідниця, аж здригнулася Катерина. Ніби забула, що в цьому поїзді, окрім них, є іще люди. – Під'їжджаємо, – сказала провідниця. – Готуйтесь до виходу. Очі голос у неї були стомлені, але зараз при світлі Катерина помітила – «Що ця жінка зовсім ще не стара, і зморшки на її лиці теж передчасні, видно, встигла пізнати, по чому ківш лиха. «Давай хоч лантуха цього візьмемо у двох», кивнула вона на мішок з картоплею, і першою взяла його за ріжок. «Та хай я сама», – знітилася Катерина. «Бери, бери, наносиш ще й сама». Поїзд важко відсапуючись, стишував хід. До тамбура пропхалися похмурі пасажири. За вікном світало, і всі розціранку блідо світилися при вокзальній вогні. Ну, ти приїхали, сказала Катерина, і не впізнала свого голосу, наче промовив це хтось чужий. Приїхали, повторив Степан поки вибиралися з вокзальних лабіринтів, поки дзвонили по телефону, з'єднатися так і не вдалося, та вистояли довжелезну чергу на таксі. На дворі зовсім обвидніло. Став день. Недільний день 23 вересня 1984 року.